Kapitel 22 Og David begynte å framføre denne sangens ord til Jehova på den dagen da Jehova hade utfridt ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd. Og han sa da, «Jehova er min steile klippe og min borg og min redningsman. Min Gud er min klippe. Jeg skal ta min tilflukt til ham, mitt skjold og mitt frelsesord, min sikre høyde og mitt tilfluksted, min frelser, fra vold frelser du mig. Den som skal lovprises, Jehova, skal jeg påkalle, og fra mine fiender skal jeg bli frelst. For dødbringende bråttkjør omsluttet mig Det var styrt flommer av udugelige menn som fortsatte å skremme mig. Ja, skjeholdsreip omgav mig, dødens snarer kom imot mig. I min trengsel fortsatte jeg å påkalle Jehova, og til min Gud fortsatte jeg å rope. Da hørte han fra sitt tempel min røst, med mitt rop om hjelp i sine ører. Og jorden begynte å skake og riste, himlenes grunnvoller skalv, og de fortsatte å skake fordi han var blitt vred. Røyk steg opp ved hans nesebord, og ild fra hans munn fortsatte å fortære. Ja, glødende kull flammet opp fra ham. Og han tog til å bøye ned himlene og å stige ned, og tykt mørke var under hans føtter og han kom svevende på en kjerub og kom flygende, og han kunne ses på en åndsvinger. Da la han et mørke omkring sig som hytter, mørke vann, skyr Fra det klare lyset foran ham flammet brennende kull opp. Fra himmelen begynte Jehova å tordne, og den høyeste begynte å la sin røst lyde. Og han fortsatte å sende ut piler så han kunne sprede lyn så han kunne forårsake forvirring blant dem. O havets leier kom til syne, det fruktbare lands grunnvoller ble avdekket, ved Jehovas refselse, ved vindstøte fra hans nesebårdspust. Han sendte fra det høye, han tog mig, han drog mig opp av store vann. Han befridde mig fra min sterke fiende, fra dem som hater mig, for de var sterkere enn jeg. De fortsatte å komme emot mig på min ulykkesdag, men Jehova ble min støtte. O han førte mig så ut til et sted med rikelig plass. Han reddet mig, for han hade funnet behag i meg. Jehova lønner mig etter min rettferdighet, etter mine henders renhet gjengjeller han mig. For jeg er holdt meg til Jehovas veier, og har ikke i ondskap veket bort fra min Gud. For alle hans rettslige avgjørelser er foran mig, og hans forskrifter skal jeg ikke vike fra og jeg skal vise meg å være uklanderlig overfor ham, og jeg vil holde mig borte fra misgjerning. Og måtte Jehova gjengjelde mig etter min rettferdighet, etter min renhet framfor hans øyne. Mot den lojale vil du handle lojalt, mot den uklanderlige veldige mann vil du handle uklanderlig, mot den som forblir ren vil du visa deg ren, og mot den uredelige vil du opptre som om du var en enfoldig. Og det ydmyke folk vil du frelse, men din øyne er imot de håvmodige, for at du kan fornedre dem. For du er min lampe, Jehova, og det er Jehova som gjør mitt mørke lyst. For ved dig kan jeg løpe mot en røver flokk, min Gud kan jeg klatre over en mur. Den sanne Gud, fullkommen er hans vei. Jehovas ord er luttret. Et skjold er han for alle som tar sin tilflukt til ham. For hvem er en Gud for uten Jehova, og hvem er en klippe for uten vår Gud? Den sanne Gud er min sterke festning, og han vil la min vei være fullkommen, i det han gjør mine føtter som hindenes, og på steder som for mig er høye, lar han meg stadig stå. Han lærer upp mine händer til krig, og mine armer har presset ner en kobberbue. Og du skal gi mig din frelseskjold, O det er din ydmykhet som gjør mig stor. Du skal ge stor nok plass til mine skritt under mig og mine ankler skal visselig ikke vakle. Jeg vil forfølge mine fiender, så jeg kan tilintet gjøre dem, og jeg skal ikke vende tilbake før de er utryddet. Og jeg skal utrydde dem og knuse dem, så de ikke kan reise sig og de skal falle under mine føtter. Och du skal binde om mig med vital kraft til striden. Du skal få dem som reiser sig mot meg til å synke sammen under meg. Og mine fienders nakke skal du visselig gi meg. De som intenst hater mig, ja, dem skal jeg bringe til tauset. De roper om hjelp, men det er ingen frelser, til Jehova, men han svarer dem så visst ikke. Og jeg skal finstøte dem som jordens støv. Som sølen i gatene skal jeg pulverisere dem. Jeg skal stampe dem flate. O du skal redde mig fra mitt folks syke, Du skal værne om mig så jeg kan være hodet for nasjonene. ett folk som jeg ikke har kjent, de skal tjene meg. Fremmede skal komme krypene til mig. Ører skal være lydige, så de hører mig. Ja, fremmede skal visne bort, og de skal komme sjelvene ut fra sine forskansninger. Jehova lever, og velsignet være min klippe. Og la min frelsesklippes Gud være opphøyd. «Den sanne Gud er den som ger mig hevn gjerninger, og den som legger folkeslagene under mig, og den som fører mig ut fra mine fiender. Og over dem som reiser sig mot mig skal du løfte mig upp, fra voldsmannen skal du befri mig. Derfor skal jeg takke dig Jehova, blant nasjonene, og til pris for ditt navn skal jeg synge og spille. Den som gjør store frelsesgjerninger for sin konge, og viser kjærlig godhet mot sin salvede, mot David og mot hans sett til uavgrenset tid.